Kära lyssnare, välkomna till ännu av ett avsnitt av Shakecast. Jag heter Patrik. Jag heter Oskar. Jag heter Erik. Jag heter Jens. Titta, det var också det var mysigt. Mm. Yeah. Um, avsnitt 50, som sagt. Ja. Yeah. som sagt, inte som sagt, ni hörde <laughs> inte när jag sa det, men <laughs> ändå. En uh, massa saker idag, men det stora som vi ska ta upp nu är att vi har en ny themesong som uh, vi kommer att presentera alldeles strax. Och tanken var egentligen att spara där tills ettårsavsnittet, mm. men vi råkar inte inte vänta. Mm. Det, mm. En lite upphottad version av. Ja, lite alltså det, alltså det liksom, upphottad alltså, När jag beskrev det här till han Jay Sarge, då sa jag så här: att, Tänk dig typ en 90-tals i USA. När De har en team som säsong 1 och sen typ säsong 2. Samma team fast de har bara. Någon har kommit in och fick en 90-tals det över 90 typ, i Ursäkta alltså så Ja så mest är lite så här. det är skillnad mellan detektiv sit inte sitcoms men serier och sci-fi serier Okej okay, well, whatever någon som, alltså det, han hade det på på en gång jag, sa att jag tänkte Tänk samma theme fast om den säsong två något typ toucha till den lite. Och så boom det det här. Um, jag är väldigt nöjd men jag jag lyssnar på en massa gånger. Uh, och jag också faktiskt ja det är bra så det är det, det tror jag också nu att det blir nu i och med att jag klipp in den efter nu så att mm. du jag var fortfarande inte här. Men uh, yes so under this bit in English we have a new theme song composed and recorded by Mr. J Sarge which we're going to introduce now. Very much. Thank you very much. Uh, as usual, uh, like I, we, you just, we said, this part but it was in Swedish. You probably didn't get it. Uh, I've listened to it many, many times since uh, since we received it, and I, I think uh, I know Oscar and Jens did as well. Yep. Patrick hasn't heard it yet, and he has still not heard it. But that's the way it goes. <laughs> so thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. <laughs> There we go. Yes. Okay. Uh, the. Um, Ja, tillbaka till svenska. Tillbaka till svenska. Ja, no, <laughs> Hej. Tillbaka till svenska. Det, finns... det är svärt demokrats podklass. Oh, <laughs> nej. nej. <laughs> Vi måste nästan ha någon lite det är väl som man, knapp som man kan trycka på, det <laughs> Okej, <Okay, but>, men. Um... <laughs> det fick en ny theme song tänkte vi ska prata just om theme songs Och jag kan på det här ganska sent igår Men det beror jag vet inte, jag, det är Theme songs och trailers Jag, okay. jag har gått och tänkt lite ja. under dem ja. en, en grej som jag tänkte på med äh, Våra nya theme song Är ju just att den äh, I Väldigt Uh, alltså, korta delar påminner om uh, uh, bewitched uh, det är den, den som heter förhäxad precis på Ja bewitched tänker på charm bewitched charm just så FM Men jag tänker så här charm helt vi pratar så kommer jag nu bara så jag har den på en iPod jag kommer spela upp den på vad liksom haj vad jag pratar om bara. Det är inte äh, ens ja precis Det var den jag tänkte på nej, men så nej, det är I'm sedan, så. human and I need to be loved <laughs> Det är så texten går Men just uh, vissa typ, Delar av den alltså, Det är en bra team ja, Det är inte en ja, bra serie Det var en tjej i min klass när jag gick i mellanstadiet Eller högstadiet kanske eh, som var Hon var verkligen Charmed Okay. Hon var för förhäxad av den här serien Aha, okay. Så liksom varenda grej som kom ut ur hennes mun Handlade om någonting som hade hänt På senaste, senaste Förhäxat inte då? Jag trodde också att den heter Så jag sökte hur mycket som helst På såhär, IMDb efter de här grejerna Hittade den det Det var det en sån serie som man kom hem till Och det inte fanns någonting annat Att kolla på och så blev det det Och var, var det som våra värsta år Ja Exakt. Okay. Men, men var... alltså den är alltså våra värsta, den är bättre än våra värsta år för till <laughs> Men eh, nej men Ja, den varstår det. Det är ingen det, höjdare ser. Vad charm det är såna här sak som eh uh, höll på höll på jävligt länge ja. sen som. Och um, på, Jag såg och läste faktiskt idag uh, att de de håller på att då ska jag en film. Okej. Okay reboot eller nej, nej, nej. en film en film alltså fortsättning på serien eller? fortsättning fortsättning på serien bara all right. uh, och alla är på till och med right. hon som fick kicken från vår hobby eh Sabina medelålders sexan alltså känner hon Sabina medelålders sexan Ja Sabina en häxa i sina bästa år <laughs> N när jag tänker på äh, jobbiga personer som får sparken det är det inte känt om då. Det känner ah, okay. det om. Men har är, ja. är lurkat ut för det ett par gånger tror jag. Ja, det tror Det lite grann. Ja. <laughs> um, finns det någon koppling mellan bra filmsång och bra serier Inte nödvändigtvis Nej. det finns ja, men... någon bra serie som har en dålig film. Ehm. det finns Lost den här. det är bara Uh, <laughs> know, jag tycker det är ganska bra. Det alltså, när Los var som bäst var det bra. Ja, det, Först, en, spesan, ja. det är för en dålig teamsong. Då. Det är inget teamsong, det är gud. Det. det är lika en trumma. Det är det det man. Men Torchwood har väl också en ganska halvtist. Vilken? Ja men Torchor. det är verkligen ett, ett såhär intro också Det är såhär me me di di di di Och så är det så här, ah. <laughs> alltså, nej, Ja Nej men jag så är den Det är väl väldigt kort liten Bara så lite ljud Ja Men sen har vi en så här. Uh, det, det finns det här vi en som jag tycker är en fantastisk stream-song jag är inte såhär För precis egentligen uh, Det är Sex Dolls Batman jag tycker den låter den ganska Nej, nej, nej Nej, nej, nej, nej, Den är rolig tycker jag Men ser ni sig har inte all rötsväg Om man säger så. Nej föddes den än så väl? Alltså, alltså, jag tror man, om man är på rätt förvård när man ser den kan man uppskatta det roliga, för den är inte meningen att vara seriös för det första. Alltså. Uh, den, den ska ju vara exakt det, det, det man tror det är. Det ska, det ska inte, man ska inte liksom... Man ska inte bli rädd för Batman. Nej, jag har fan ska man ta det så, här. Alltså, det är ju... Det är lite en annan... Det är en annan grej, än vad Nolan gjorde med sina, kanske. <laughs> Men, uh, <laughs> Även... Uh... Tim, Tim Burton. Well, Tim <laughs> alltså, ja, Tim Burton så närmare är Det är fortfarande lite cartoonist, men det är inte så jävla behagligt. But anyway, så so den jag gillar theme till den, och jag tycker den ser bättre theme song än serien. Alltså, serien. Um, men en som jag tycker håller måttet till vad, vad serien är i Doctor Who. Ah, ja. Den, alltså jag, kan, jag har den som Mobilsignal mm. jag, har fortfarande sett dem, tror jag Men ändå, trots mm. detta när du hörde om Hur ungefär som jag nämnt Avengers ah. <laughs> Ja men det är för att alla pratar om det Okej okay, men vadå, vad är it's an... it's Jag tror inte det Ja okej Ja, men alltså och den, De har ju haft Alltså hela, grundmelodin har ju Alltid varit samma ja, men de, Sen... där, men de har ju de ändrat en gånger till um, De har liksom uppdaterat den Några gånger men den är ju Ja de ändrar nästan till varje sysson Ja, framförallt så har man hoppat tillbaka till, för jag hade en app med alla olika filmer förut. Ja, jag kollade på det youtube klippar ja, de, de värsta, de, de som inte är bra i den. Det är 80-talet. 80-talet. Ja. <laughs> jävla utklippade. Vem hade kunnat gissa det? Ja, det är hermet Metal, det så svajar. Nej, det det. <laughs> Och så en snubbe med långt hår på motorcykel som åker igenom Ökna. Det vore jättekul när det var så. <laughs> <laughs> The Lone okay, Avenger ja. eller något sånt där. Nej, det är Mm. Mm. Den, mest, den bästa måste ju vara den till Cher tycker jag. Det den. det är, ah, den är, så... det är bra. Och den har ju också äldre språk för mig mm. Den, den ja, alltså, menar, det, det är ju också... riktigt låt. Ja, det, det är en riktigt låt som, de sen liksom, som... <laughs> den är inte alls på låsas den, den har <laughs> den <hörs laughs> <till> skillnad från som, <laughs> till skillnad för lost. som Nej, den Tiffanyna på most som den riktig sätter låt. väl en bra ton Ja, hela... ja, det ja Och sen äh, Fraser tycker jag, jag gillar den. Tycker det är du, det? det är ju Castagram som sjunger vem? Kelsey Grammer som spelar Frasier jag sjunger lite ja. Nej Han ah, kan ju sjunga ja, jag, kan. Ja. jag tänkte att det är synd Eller oh. på sig, Det är synd att nakna inte är en tv-serie <laughs> However, det är ju det ja. Police ja. really. Där har du en riktigt, riktigt bra temasång det är samma då som att Ja men 80-talet hade några riktigt catchy Den är väl från 78 eller 80-tal där. Ja. Ja. 79 ja. 80-talet. Ja, ja. jag tänker på när man fortfarande alltså. hade tajta bleka kavajer. <skr ampliga> ja. Ja. Nej men jag tänker just på från 80-talet liksom e A-Team. Ja. Ja, Magnum PI. Magnum PI. Men jag tänkte också vad heter den? Det är jag kommer bara ihåg en gång. Du, den här helikopterserien, Airwolf. Airwolf. Ja, så, och grejen. apropå ja, den där helikopterserien, den där flygkan serien. Wings. Nej, <laughs> <laughs> Flying Doctors. <laughs> ah, ja, ja, den do doktorn kan Doctorn komma Doktorn kan komma som Flying Doctors. Doctors. För är i jag. Det är så när någon någonsin kommer att komma till att ha sin egen version av Top Gun. Där har vi en bra färg. Där har vi en grej. Där tycker jag musiken är helt okej. Men musiken snackar inte om Danger Zone. är det den som de körde på Olympiad intrott. Det är mycket möjligt att jag minns inte. Där finns det Dun, dun, dun, dun, dun. Nej nej jag tänkte på ja. danger Zone ja. den, den var... <laughs> Nej nej nej, eh Top Gun det, det var Top Gun temat. Fan, smärtar jag tänkte på Den här dun dun dun dun dun. dun dun, dun, dun, dun, dun, dun. Ja, uh, ja, ja ja ja, chariots of fire. Ja, jag vet... ja, Det är ju det, ja. det sjunget. Vad heter det? Chariots of fire. Nej nej. nej, nej. Då körde den på olympiade intro till London, men det finns någon finns film. Vilken film eller Exakt, det finns en film som jag inte har koll på vad den heter. Men han hann några som springer vet jag ja Inte bara springa allvarligt men alltså springer det man får med tärning och där Det är Mattom Cruz, tror, Det är väl det, det, det, det finns någon scen måste den sista lilla grejen att de ska motion till den. det det kan jag tänka mig <laughs> Det kan jag mycket väl tänka mig Annars har vi en grej men en, en, en, förut, lite, en film som vi snackar om mm. förut lite film som heter alf det Ralph. Ralph. är den. Ja, det. Det är liksom det är bara en mysigt piano, så den låt typiskt, den är jazzy eller är som du som du skulle kunna dricka Dry Martini till? Nej, Fast lite mer speed på. Nej, nej, nej, nej, det här är en team som Du har en mysig familj med din familj i USA till Ja. Det är inte det där, Nej, jag vet inte vad det är Fuck, nej, nej. Genomtid tycker jag bara James Bond så... Det är så visikerat Det är inte så visikerat um, mm -hmm. Det är typiskt här Alltså Tid i sen 80, Tid i 90-talet Sitklom Och det är alldeles som du hör låt nu Tänker jag Det här scenen handlar om En familj som får en alien Som äter hundar Ja, katta Katta Nej, men ja <laughs> Det är väl ingenting med Det jag gör liksom Det är bara så här Ja, no, men den är ju ja det är ju, de, de hörs att det är en men det är inte som vi har gjort det, det Så väldigt mycket av det Apropå det, har vi jag, jag kan inte komma ihåg vad han heter Men det är han som har gjort Perver Hills Cop-musiken och Fletch-musiken Ja, det är ju ja, bra film ja. också jättebra. Ja men är Sanders and the Yellow Crazy Frogs nu var inte så inte. Jo jag vet. Ja, men... Det verkar som det var bättre säsong tidigare. Ja. ja. Nu, nu jag jag inledde mig dissa... tidigare inte på någon. Ja, mm. no, jag inledde mm. den med att vissa 80-talet ganska ordentligt men det var mest för kläderna och storyn. Nej. Men musiken kunde de ju faktiskt. Ja, ja. men uh, Night Rider. Det var jag den jag, så. jag just det jag tyckte var hipp. En av de bästa. Det var en Night Rider design. <sa> <laughs> hipp. Kittbilen där Sen var Kit, en massa serier En här kan man på just nu Land of the Lost Där det är väldigt viktigt att man Någon får uppdrag och skriva en Alltså det är lite samma stuk som Jag vet inte om du minns Gamla Turtles-themet Eller DuckTales-themet jag alltså de var ju försenligt väldigt lika Men just det där När man i texten förklarar exakt vad skiten handlar om Ja Ja, det är samma sak som typ land och lost handlar om en familj som är väl ute någonstans och sen råkar de åka igenom en weird portal och hamnar i någon konstig land där det finns dinosaurier och så vidare allt möjligt är det jobbigt. Så i stort sett så. De vill ta sig igen. Fast vänta, förklarar de inte det här i... Batman-temat från 60-talet också precis vad det handlar om. Nej, där är mest bara Batman... Precis. Ja. Det Vad är det sant? Nej, nej, nej, nej, nej jadda, jadda, Batman. Jag var så här med i detalj, för det är verkligen... Det är verkligen så att de går in i detalj på... Så här, Routine expedition! Och så vidare. <laughs> A drug deal gone wrong! Det inte så mycket i den filmen, <laughs> sen ser jag, men... man. Och så måste absolut alltså, sluta med att de på något sätt måste här, tvinga in att de får mer seriens titel eller i med låtet bara Land of the Lost! De sjunger inte upp hela rolllistan Och producerar <laughs> ja. av... Key grip manager Michael ja. uh, Men uh, så det är lite kul det. det finns ju nästan sådana här Det finns ju sådana här tjänster på SVT För uh, synskadade Där en röst som läser upp vad som händer Läser även rösten upp Efter texterna. För det känns som en typisk SVT-grej Ja, det måste jag vet faktiskt Det låter jätte-SVT, ingen annan skulle göra i hela världen Förutom SVT Nej det är kul, för det finns även så här Vissa videos på Youtube Kan du klicka på en knapp och det Så det text upp, det som sägs Och hittar en Reggie Watts, vadå? Nej, nej, a, det, nej det, det, det, är det, det är lite så här. Äh, vad som sägs Exakt En av mina människor jag tycker är fantastiskt En kille från Reggie Watts som är en beatbox En yeah, like, mikrofon Han sänder instrumenten i mikrofon Och han ser ut som en mikrofon Ja, i stort sett Och han, det var någon jävla grej Jag har kikat på någon klipp med honom Och i slutet så bara så här. De bara flipper och det är en massa märkliga ljud bara i ja. på och, så är det så och det är kul när Youtube försöker Någon har försökt, Alltså det är såhär <laughs> <laughs> <laughs> Han säger ingenting Men det är nog så ganska såhär <laughs> Det är roligt Men det finns även för Jag har inte varit med om det Jag, alltså jag har sett väldigt mycket att SVT har ju De här människorna um, Som står vid sidan om Och alltså tecknar Det är när just... det, hjälper, det, hjälper det inte. är något väldigt viktigt med andra Ofta. Annars får de här döv och blinda sin egen nyhetsprogram på dagen när ingen är hemma. I stort sett antagligen. <laughs> och då får, det, det, det, och då får även finnar och och <laughs> Så du att finnarna är finnar. Finnar finnar. Ja, för finnarna får väl ändå dagens primetime. Då får vi tre eller fyra på eftermiddagen. <laughs> det kan man ju hinna hem till om man skyndar sig från jobbet. Så. Ja, precis. Men man. Vad, är den, vad är det den samiska... Nyhetsredaktionen uh, heter <går> <Ja. går> <går> Oddassat Just det, Odda Det är det sämsta av alla, alla Nyhetskanaler i hela världen Men, Hur vet du det? Pratar du samiska? Jag förstår ingenting ja, det, det det, Plus att om Nej. den var bra Så skulle den få bättre minst Och det är sant Det finns en anledning där. så är det bara, de bara förtryckt där nere i... De är ju där uppe som man kan så tryckt upp. Ah, oh, whatever. <laughs> yeah. oh, swing and miss. Det borde, borde, jag vet inte vad det borde göra, men det borde ju någonting. Uh, men det har ju... Um, det finns på alla det är inte så vanligt här tror jag eller vet inte kanske jag har missar det men i USA har du en knapp på TV eller på fjärrkontrollen mute mute det är samma här du klickar på den och sen kommer text på eller så där mute nej när man klickar på så försvinner ljudet jag vet men i USA så får du att text ja det finns ju text ja text finns men sen det är väl egentligen bara väldigt så anses betalkanaler som man får optional text. För Nej SVT har ju alltså alla Jo men kan du klicka på en knapp så att på kontroll man trycker text och så tycker man det siffra, Du bara Ja. är fram på text-TV 199 Sverige 13. Really? Jag hänger inte på texten i fullständigt faktiskt. Det är textat. Alltså när det är ett program. Ja ja. Men det för menar för i USA kan det det finns allt det det står ju alltid i men om ni skulle, jag vet inte Av någon anledning, säg att ni använder en, en Poolers dator, där här kan inte vara en bra pooler För att ni skulle aldrig hänga med sådana här som håller på med sånt där Men säg att Människorna i fråga hade lite tv-serier Neladda det från typ någonstans i USA mm. oh, Och, och man, man kanske ser i hörnet att det står Typ så vad man fått för rating, Typ om det är 14 eller whatever, eller whatever. Det, Om det är typ ja Men även någonstans så står det oftast En liksom, liten kondis av CC så closed ja. Mm. Det blir tydligt att det är ju, uh, det där fin då finns sex okay. om man, om man har det, det är, så, jag på sidan bara vissa sorter. det är inte alla tv som har det nu vid nu har de alla de när jag bodde där så hade inte alla det allt är bara man med en viss sorts TV så liksom. det skulle kunna funka men du kan nu det är sån här Harry Dexter som står till door closes sexy music mm, ja, <laughs> kan det. det är ganska bra om man inte vill störa någon eller man måste ha tyst eller om man bara hör man inte det? hör du då <laughs> <laughs> vi hade en sån tv när jag var liten som hade 6,3 intag. Ja. Och då, alltid när folk skrek hemma hos oss, så fick jag alltid ta fram hörlurarna. <laughs> ja, ja. Har du märkt en video heller nu, jag tänkte på senaste par år bara. När man kollar på film, ATTES på DVD eller Blu-ray, whatever. Jag tycker att alltså, om inte man har ett så här bra ljudanläggning, man bara kör från tv. Ja. Så det är ju balanserat Så typ all dialog ligger jättelångt ner Jämfört med ja, och... det, ja. Det, ja. Men det är alltså... Det har väl mer Det mixen ja. En kodning Och sen så spelar det upp det på... 5, Om det är 5.1 Det är ju gjort för ja, Fem högtalare och en subwoofer ja. Medan på en vanlig tv så har det bara två ja. Så då får de försöka emulera De där Så att alla högra kanaler Det vill säga och halv två och en halv ska in i en högtal då blir det rörigt. Det blir samma grej som när du kopplar in två gitarrer i en högtal. Tror du att jag skickar iväg alla mina Blu-rays och DVDs till Declan? Tror jag att jag kan ta för det så till ljudet? Eller så fixar du bara 5.1 hemma. Exakt, det är det för det jag är med på. Jag tror att det ska bli längre. Jag tror att det ska bli billigare längre. Jag tror definitivt men det. Men det är ju... Um Ja, men Tillbaka till din song. Jag kom på en till som jag älskar. Adam's Family. Den är ju catchy. Den är katching. Då, då, då, då, då, då, Och sen texten. Det var en gång en apa som inte kunde apa. Det skipänder, kuk. Ja, på engelska, ja, men på svenska som är ett riktigt språk. Men sen man en apa som inte kunde apa. Ja. Jag är det med den det här Den här skala banan också. Ja. Och sen så finns det några snuska versioner av den också som man kan få när man går i lågstadiet. Nej jag är ingen ser ni känner till. är det, Eller på kräftskidan. Uh, The Monsters, känner ni till den? Ja, oh, han som har... What? Han som håller i sina ögon och springer kring. Mm, nej, det tycker jag någonting något annat om. Okay. Det där känner jag igen. Men ja. jag The, The Monsters är en serie som kom ganska samtidigt som Ellen's Family. Så det är lite så lite samma stuk nästan. Det är en också någon sån familj med... så Pappan är en Frankenstein-monster. Fast mm. mm. mm. pappan är väl vampyr i Frankenstein? Eller i... Monsters? Så är ju, uh, mm. Mm. Nej, i alla familj Nej, ingen av dem är... Någonting. De är bara creepy allihop. De har <laughs> bara slösa. alert är väldigt lång bara. Jag vet Aj. inte vad han är. Men i, i Monsters så är det så att... Um, uh, Eddie som är son, han är någon form av semi-varlvaktig individ. Mamman är någon form av vampyr. Morfar är, är typ Drakula. Och pappan uh, Herman är ju någon form av liknande monster. Och brorsan är, är det Monsters nu? Monsters. Ah. Inte monsters, monsters. Monsters? Ja. Ah. Det är ugh. Här det så de heter. Mons. det heter Her Herman Monster? Ja. Oh. Uh, bra grej. Det dök en reboot upp, eller remake förra året faktiskt. Med Edis som uh, morfar. Är skitbra Uh -huh. Men som sen blev ingenting mer. Så det finns bara ett ljud som är hur bra som helst. Okay. Som sen blir det inte. det finns så de mycket det är så utomint. som man har gjort som inte har sett. Som ja, har så det, det. Jag, tror jag, inte, jag tror inte så många har sett det jag <laughs> mm. ähm, det, det. är så mycket får en del av problemet Men nu är det känns det är så det är så lat. Det finns väldigt få som ähm, orkar egentligen en sånt det är alltid bara en kort liten men om man, ja, tänker, om man tänker idag Vad har de för Songs nu? Alltså vanliga serier Nu är det, nu är det bara någon sång som man vill Ge lite extra airtime till Känns det som, ja, som ja, men, äh... Vad heter den? Stormanden-serien Med Kroik Just det Kristin mm. uh, Kroik mm. Hon som är flickvännen i Eurochip yeah. Som uh. är otrogen mot honom Med Matt Damon She's fucking Matt <laughs> Damon <him. Yeah. laughs> It did her on his birthday Oh. <laughs> Men, uh, uh, Men det, där uh. finns Låten som är där Det är ju bara någon av producenternas kompisar antar jag, som, som har skrivit en låt Som, han som passar in, som som in textmässigt nästan Sonder styrt Nej, nej alltså, oh, Hur gör det inte det då? Ja, ah, okej, okay, visst, för står man en här kapabel att rädda folk ja, Det är det, han, det, det är han gjorde i tio säsonger så. <laughs> var, var det, så här, kom, så, Fuck inte så länge <laughs> aj, aj, aj. Men, va, va, Nej, nej, va, nej va, Vad har de för, för funktioner i alltså, mm. en säsonger? Alltså, liksom... Nej, men alltså det är väl liksom ah. Är det att man ska... Och soundtracks till filmer munnen, som inte ens finns med i filmer Det är ju väldigt fascinerande Det är alltid ah. Sturringbott När man... Jag köpte, jag köpte väldigt mycket soundtracks förr mm. Och då vill jag ha musiken gjort i filmen. Men den fanns aldrig med. Nej men jag vill inte ha bara ett gäng låtar som de tyckte skulle vara med på skivan. <laughs> ja, men det, är så, det finns liksom någon som, som, som det hörs en remix av under någon action-scen någon gång. Kanske. Jag kan som också. i Matrix-soundtracket. Där finns det två låtar som är med i själva filmen. Det är först den här Och sen så den är slutet Bullet in the head Nej inte Bullet in the head, det är Wake Up Men ändå finns det en hel CD-skiva Full av musik From and inspired by The movie Matrix Det har jag märkt För jag köpte fel en gång Mästerverket Från 1997 Godzilla <laughs> ja, jo, men äh, pappa ju... Yes, Allt där, men jag tänkte med på att det fanns en Foo låt jag inte äh, jag, jag ville ha som jag inte kunde få av på något sätt. Det fanns bara där. Jag köpte en skiva. Ja. Och äh, Korkis var kollande för jag fick jag köpte Godzilla The Score, det var ju själva musiken från filmen. Mm. Mm. Medan Godzilla The album. <laughs> uh -oh. ja. det är album. Där alla låtar fanns. Som det var lite okay. kul med Fullfighters. De, <clears throat> det är en, första och enda gången jag har sett en musikvideo på BHS. Det är låten Breakout Av Foo Fighters ja. Som var soundtrack Och även en video Som var väldigt välgjord Till uh... Mina, jag och det yes, Fast de var alltid bra på videos Ja Det, det var snyggt alltså, Det var ju faktiskt Inte bitar från filmen Men skådespelaren från filmen Och det fanns bitar från filmen också Ja, små bitar från filmen Men det var jävla Men, men uh, ja den, är, den låten är ju med i filmen lite kort också nej ja, han blir väldigt sur då Ja Den är med här, typ Man hör Make man har kanske allt som allt en liten bit från en värld och sen ja, inte mycket mer än så. Det är den han lacker loss på den jävla Men Just ungen i... det. En del av grejen med Simpsons kanske var när man tittade på tv kommer jag att tänka på nu. För att man skulle kunna komma för sent i programmet. Uh, när man liksom när folk på FN tittar på TV och liksom väntar in klockan åtta börjar programmet liksom. ja, tror jag inte, jo, inte Det, det jag. Men alla liksom, serier vill väl ändå ha ett intro hur som helst, Som introducerar. Ja. det, är, det, är, det kanske, kanske är. inte är lika viktigt. <laughs> <laughs> mot kameran. Ja. Är, vi, vi, ja jag, jag tänkte har du två bra samtrak Nej, <skratt> Nej, Sunset Beach Såklart <skratt> ja, Jag tror inte alls det Jag tror, jag tror, jag tror du, du, du ville att vi skulle spela in Aha, En grej, en, en video När vi väntar oss på kameran och ler Till jävla uh, j så Och knuffas med varandra ja, vi Kolla vad killen gör <skratt> och sen, om, om vi gör det här, då vill jag att det ska sluta med att jag. Det får, det får ta ett tag För jag måste fixa långt hår tills dess Men ja och åker på motorcykel mot sådan i gången så kanske ska, ska förut för jag har inte tid att vänta liksom. kan logindyker och få det motorcykel jag tar en vanlig, en vanlig cykel ja, nej, För för komma tillbaka till äh, moderna äh, intro till, mm, äh, till serien så tycker jag ja, men det är väl en sång som är bra bara som passar. ja det, I, äh, brukar, det känns lite äh, så True – Jag har fortfarande inte sett den här. – Där har vi är en fantastisk det jävla låt ja. till en okej-serie. Okay, ja, – Sen har vi även... Um, – Dext har jag skit på intro. Ja, – Ja, men den intro, det, det, det är inte så mycket musiken tycker jag, det är nog mer det vi ser. – Ja, men, ja den, det är, är skitslykt gjort, men musiken är ju... den, är, den, ja, den ja, passar. – Ja, det är ja, sant. – Det är sant, det är som du säger, om det skulle vara någon annan musik det skulle det vara weird. Om um, mm. det skulle vara like raining, rain raining Blood med Slayer. Det skulle vara lite weird. <laughs> <laughs> nej, <laughs> men sen tänkte jag också en annan modern serie i uh, Game of Thrones. Så den får jag alltså. Den är ganska, ganska cool. Det är ganska coolt och och den inte på Även om jag inte gillar den serien. Okej, jag spelade coolt. Jag hade sett Game of Thrones. Men, Är um, <laughs> <laughs> du heller kanske? Nej, <laughs> nej. det är Ja, det häftigt att Vadå? du gör i kula att du inte ha sett Game of Thrones. Uh -huh. okay. jag har inte heller sett Game of Thrones, men jag fick ingen. ja ah, men jag visste inte det. Ja. jag har sett lite så fishbumpen behöver inte. vi kan fishbumpa i hand. Typ. jag lägger in en blickstav. Okej. nej men nej. facket. ja. har du sett Quantum Leap. Uh... Vad är Quantum Leap? Mm. Mm. det är bra att se. men det är inte så vettigt för jag har sett den. antingen inte. ok. Jans, för att inte har sett Quantum Leap tar det sammanfattar ah. folk som <laughs> det är där har det nej gammal för. där vi också här, fantastiskt bra team som jag kan spela upp sen men det kan inte nu men, Det är så synd att det finns så mycket märkliga lagar Vi hade velat här, ha med team här och kunna lyssna på och prata om det. så. Du kan man lyssna dem? Det kan jag ha, ha, det. ja du får ha en, en liten bit av dem. Mm vad skulle funka För hur långa är för Det brukar sällan vara Det här 7 minuters remixen av Miguel, det, beror det beror på, på hur, hur välbetalda manusförfattare ja. är säga. Om det är inte är så välbetalda Då brukar det vara ganska långa bara. Det måste jag vända spatik tillbaka För jag tror han kommer att kunna Nicka med samförstånd när jag säger detta Det ser väldigt bra ut Men jag tänkte mer um, Jag säger det nu Dallas och det det det det det det det. Jag tänker så Men den är jävligt Larry Hagman som spelar spelade uh, JR uh, JR. för uh, uh, mm, uh, ordet right. Larry Hagman? Larry uh... David. No. Vad fan heter han? Ah, Jesus Christ, uh, Anyway. Olje, olje anyway but Men han var väl they, they, they elever elever elever de igen? Ja, de det så ja. kul. För de, de, de ligger slut från reboot. Mm. Eller så kör jag igång igen. Han alltså, yeah, peppa, peppa, peppa. Sen dör ju han. Som Beverly Hills. Jag lyckades se begravningsavsnittet. <laughs> det Vad enda ändras Var han med där? Väl, well, so alltså. <laughs> alltså, hade de hans kropp med? Nej, nej. nej. Men, um, det hade ju varit fint att vara en bit. Det vill <laughs> Jag ska berätta om dig morbid sen. Um, Även för uh, Hollywood? Uh, det finns en kille. Uh -huh. Lite off-topic med whatever. Uh, det var en kille som hette Carl Tansler som var en professor. Tror jag. Han en Han var läkare. Det var ju ganska länge sedan. Jag trodde bara tre... Jag vet inte när jag var. men Det var länge sedan i alla fall. Det som hände var att han blev väldigt kär i hans patienter. Så när hon ser en gick bort... Så var han snäll. Han var snäll och han, uh, bjöd, uh, han bjöd... Han familjen var lite fattig så han bjöd ju dem på... Han bjöd på begravningen. Och till och med lät bygga här stort jävla fucking mausoleum. alltså, här above-ground mausoleum då. Två år senare. Nu. Så han var där varje kväll och typ så här... Ställdes utifrån begravningen och sjöng kärleksånger och så här. Det var inte någon mer än så. Ja, vadå? Go on. Ja, det är klart. Så han höll på med det i... Um, I två år. Mm. Sen on night, gick han Och liksom... Um, och plocka ut henne från graven. Hon lägger där i två år bara där. Då tog jag en typ så här: äh, in henne i så här, sidan täck i plast och äh, bit ut alla ögon och gays, eller alla, båda två. Har gjort den så gjort en docka? som han sen levde med och typ, Half man och, eller och, där, ah. woman. Så han, var, han levde med docken har varit typ ihop med i sju år innan någon faktiskt kom på pappet. Det, det alltså då det. börjar man ju fråga om vad så mycket alltså sju år är en jävligt lång tid när man märker. Men Hur mycket som crazy shit som verkligen som händer nu som ingen bara upptäcker. Ja, det är ju också tänkbart. Jag menar för, det händer ju ungefär vad någon, någon gång liksom efter ett par månader typ att man hör att shit, oj, hur kunde det här hända? Ja. Oh wait, det är klart att det händer är, är hela tiden. Hur upptäcktes han då? Det var såhär, systern till honom som hade gått bort hade börjat höra hon rykten om att att han har en jävla en docka ja. en massa, eller att han har gjort det och um, Sen till slut så åkte man dit och Egentligen Fram, fram till det så att de anhöriga får reda på det Så är det ju mest han som är ett offer egentligen well, På något sätt alltså, och är ändå men, död. Men i min syn på saker och ting Så är det ju så att nej, jag, jag håller med lite grann att, jag, Det är, är så alltså framförallt de som exakt, Fram till de får reda på det ja. fram, Så förhäringet dem så Det är ju gott sju år De har förmodligen börjat komma över där liksom, sistone, mm. Sen så. kommer han med sina glasögon Motstådligen <laughs> anyway. talat In, Inte, nej, nej, inte men, sådana som du sätter på öronen anyway, det, det som ändå varit Ett um, han Och inte då typ vad han fick inte ta kvar henne mm. eh, vad ja, är dålig anyway. Så det som hände var ju de, Hon han flyttade till en så här till en annan grav så han alltså en omärkerad så han kan inte hitta den. besöksförbud. Well, alltså han, de vet, han måste de upp på alla gravar. No, han blir inte straffad för det alltså. Nej för det är det som är skillnad. Mm. Det finns en här, det gått så lång tid. Oh, efter, ja, han blir inte straffad på det. Så. så då är det okej okay att gräva upp Grav, alltså va? Det finns en sån här, jag vet inte vad det heter Men det finns någon sån här, när det har gått Reskriberingssid äh, ja, Något sånt, nej, jag vet inte vad det heter Men, men, men alltså något... det, det är sjukt Men vad du, nej va. Bara... Fan vad konstigt ja, Alltså han klarar sig under den ja. Alltså allt sånt där, vilket hänger här på, då? Alltså. Hur är det Ja, så? Jag, jag hörde det där i röstet det Var bara den blandan, va? Vilken stat var det? Det var en flott där tror jag Claesnaff <laughs> Allt det här hänger ju verkligen på att de anhöriga Får veta någonting För så länge de inte får veta det så är det ju då är det ju bara det det är bara helt well, alltså, jag det är det sjukt verkligt men det är inte omoraliskt. Having said that, jag men, äh, men det är, det är ju moraliskt. <laughs> när de får reda på det så är det ju det. Det är för om de inte får reda på det. Hey, du är inte mm. intresserad mm. på <laughs> Du Nu framför, framförallt inte komma i närheten av hans drama. <laughs> <laughs> Nej men det finns inga offer men så är det så. Det är kanske omoraliskt. Nej det, så. det det är det familjen finns inga, då som offrar för att få veta. Det det är om man inte räknar med att hon blir ju Grav så grav, skändad och något helvete. Ja, men hon, men, hon, hon är ju död. Kan det inte heller? Ja, ja. Alltså, det får alltså. man ha så se man ser på sången. På samma sätt som man inte ska kliva på gravar, så ska man inte ta upp lik och göra dockor av dem. Words worst worst, worst men, to live by. De <här> är, det är inte som scener kisser på en grav. Det måste Askeri inte ha. Askeri, jag tror att vi har en av t shirt Nej men alltså han, han klarade sig undan i alla fall vilket jag tror framför allt hängde på. Men jag, jag, jag läser här mest på att det gått så lång tid mellan Han, han, han mördade inte han Hon dog ju av någon kruktom. Mm. Um, och att, frågan är ju, det är det som är lite om det var så att han tänkte han hade det som plan hela vägen. Eller inte, det kanske spelar en roll för det har gått så lång tid från alltså, när det väl... Det finns inget direkt, som du sa, juridiskt sett fanns inget offer. Nej, nej, nej, Det är det som är grejen. Och ja, han klarade sig undan, jag menar... Ja, eller han mådde inte så bra han dog också, säkert helt ensam. Och, han, var inte, han, var inte, han var inte ensam innan, han har blivit Han var inte helt ensam. Men, men, men nej, nej alltså, dockan var inte med honom. Ja. Så att, så är det. Uh, jag har sett bilden på dockan när jag ser Ooh, jag måste se. Jag kan inte se så. Recalling hans songs. Men det är det är snabbt. Vi kommer lite på theme songs men, men det är inte så länge sen som du upptäckte att i Sverige så folk som jordfest. Mm. Altså det, det, det går ju. Det ska jag egentligen ta typ tio år sen så sätter sig graven för att kistan går sönder och det blir en liten grov. Mm. Men de som sysslar med sån de har tydligen vana att spruta ner vatten Så att marken blir tung och sätter sig direkt Bara efter någon månad Och det får ju inga anhöriga veta såklart ja, men, men, men det är ju lite, det är också någon slags gravskändning fast... Nej, nej Det är, inte nej, det. Det, är det inte ja, så är det lite... Den kommer ju gå sönder för eller senare Ja men de skyndar ju på det ja, vänta, vänta, vänta, vänta. Så, det, menar så, det menar så här När ni är ner i marken så är, då får det vara så här standard. Men den ska vara kvar i marken så, så att, äh, det, jag, jag, jag missar vatten här För de som gör det här vattensgrejen Det är ju alltså folk som jobbar ja, på graven ja. Okej men det är väl ju det Är det för att se till att ingen gör sådär det? Nej det är så att det kan gå snabbare alltså. Och kanske, jag vet inte, kanske frubbesparan Hör jag från att få se det här För då täcker de över direkt, de vet när det händer liksom. Så syns det inte Syns vad då? Att graven har satt sig, att de har ramlat ner jord i Ja i... co <coughs> ah, cool, cool. Det verkar logiskt Det är så man kan det. Du har massat När kistan har blivit från vänet. Vi är kvar i Men jag tycker att vi vet vad det är. Men det var relevant. Det var väldigt bra. Men jag tycker ändå, om jag ska vara helt ärlig Patrik, att jag tycker lite skillnad på det där än att jag gräver upp någon i en docka av den. Men det är klart. Men tomater och tomater. Men det är någon slags gravskämning. Ja okej, ja det är sant. Graves, greaves, gris, gravy... Det där det en till t-shirt. Uh, okay, uh, vi. Eh, helt ifrån team, songs nu, men ja, det är okej. Okay, uh, men vi kan komma tillbaksen för jag tror vi kört i vi ska nu till Tampos. Tillbaka från basen. Ja, så är som sagt. Ja. Ja, ja, ja, vi är ändå lite off topic där. Men det var liksom en segue från <hans> ja, det, jag tror inte vi kom därifrån Ja, det måste svart där, där du började va? Jag <hans> tror inte det, men uh, anyway, det spelar <hans> <för att> ingen <hans> roll Alltså, ingen tror att jag är för så Det jag försökt få fram var att det är som uh, Trädet som faller i skogen som ingen hör Jag ah, menar att ja, jag förstod, det ja. finns inget offer för en, Någon får reda på det <hans> Vadå, vadå, vadå, vadå Träd är du? också människor <hans> Jag ska starta en grupp <hans> Facebook Vita kränkta träd <hans> Okej, <Okay>, uh, <hans> <hans> Uh, uh. Ska vi prata lite om uh, Innan vi körde igång Om trailers ja. mm, Just det Det var en idé som jag Bara kom på faktiskt Nu när jag satt med här ja. <coughs> Att eh, det är... Jag vet inte hur det är för alla andra men jag vet att det är så för mig att När jag ser en trailer så är det ofta Väldigt, väldigt Nästan typ alltid, ofta eh, Att jag himlar med ögonen Och suckar och bara vill att filmen ska börja <coughs> Men det finns några trailer och urklipp för filmer som jag har blivit riktigt tänd på. Som jag liksom, som har orsaken med att bli nästa så här... Åh, oh, åh, oh, kommer den där filmen. Åh, oh, vad kul, kul, kul, kul. Men det är inte många. Det är två stycken. <laughs> jag gillar är, hur det växlar. Vad lyckliga. Ögon lyser till verkligen... I'm dead inside. Jag är bra på att lossas. Nej, men... Eh... Jag tänkte kolla med, med alla andra här om, om det är likadant för er då Och i så fall vilka filmer har, har ni gått igång på På det sättet alltså, Eller snarare vilka trailers har ni gått igång på det för, för, mig, ja, för mig är det i alla fall Jag undviker trailers Oftast för jag inte vill ha Några speciella förväntningar Men då har du väl ändå en förväntning på Liksom ja, men då, då, får jag bestämma den, grejer, då får jag bestämma den lite själv liksom. ja. Då har jag okay. ingen såhär Vad får vi... du den förväntan Från i soffan? Eh, från kompisar Eller från Både eh, liksom, ja, en uppföljare och, liksom, ja. och Man vet ungefär vilken genre det är Och sådär Jag kan komma det? ja. Jag vet inte. Ja. det var typ det jag vill du har? Uh, ganska ofta när jag letar upp alltså, om jag, det händer sällan att jag råkar se en trailer bara så alltså, bara wow, det här är nytt jävla. det är oftast mer så att jag vet om det kommer en trailer för, är, från viss film som jag väntar på och sen ser jag en trailer och så är pep, mer pepp innan fast jag vill ha pepp innan. okej, okay. okay, för, för de här två tränarna framförallt som jag tänker på jag har varit trailers här som jag inte haft en aning om Alltså att jag hade ingen aning om att den filmen skulle komma Och jag visste inte ens att vad det var för film Jag hade förmodligen inte ens vetat vad det var för film Om jag inte hade sett den här trailern eh, En av de här En av mina favoritfilmer någonsin eh, The Road The Road någon som har sett ah, den. den är Viggo, Viggo Mortensen Viggo. <här> Precis Den är, jätte... är jättedeprimerande och alla är jättedelsna uh -huh. Har du läst boken? Ja, halva. halva bok. Jag har inte gjort det, jag har den, tänkt jag det. Jag har den, ja, den, den, den är väldigt, den. väldigt speciellt skriven. Eh, men i alla fall, där var det så att jag såg någon trailer, eller mm. det kanske var något urklipp bara från mm. eh, Nyhetsmånen och sånt där. En liten med, vad heter han? Han Honey Memento. Guy Pearce. Ja, <clears throat> och då blev jag typ jättekär och sen så ja. så gick jag i tre månader och med en en klump av fjärilar i magen så att säga. Det kunde bli så, det är så, så. så jag liksom tänkte. <laughs> Exakt. Men Oskar demonstrerade just nu. Exakt hur du sa. Det tror jag är det stängt för. Vi har en ny... Det här är inte jävla internet och jävla allting nu men Det var inte hända en grej. Jag tror det var i april någon gång. Mm. Jag har ju smidit med bara. För att, uh, jag tror Wolverine-filmen. När kom den? Det kommer i sommars. Det finns inte fler Den mm. senaste, alltså, Double Ring, kommer i somras. Ja, För det här är en helt ny jävla what the fuck grej som görs just nu. Innan vi släpper trailern. Trailern släpps på en tisdag. På fredag kom trailern för trailern. vad? Så fredan innan så kommer En liten teaser för trailern. Så en trailer för en trailer. Mm. Ja, men en teaser. Alltså. Nej men det så alltså, jag. Men Det har väl funnit, ändå funnits ett tag Jag dagar. vet, men det här var så det. Jag det så att, Teaser, det är, det är någonting som man sätter i slutet av eftertexterna På en film som har med det här att göra kanske. Nej, nej, nej, nej. Men Jag tänkte bara så här, det är en trailer Slapp den, get it over with, upp skiten så mycket Sen har någon sett filmen Wolverine Så all hype var mm. helt obefogit Men det måste ju bara vara såna här Riga storfilmer som, det, för att, som folk har väntat på Ja, det, det. det är sant är, är det, det, det någon som väntar på Wolverine? Det var väldigt många som väntade på honom. Det var det, inklusive mig själv men du ser, det här är det jag menar Som vi pratade om förut Du suckar stöna för det är någonting med superhjälter Nej Vad suckar du stöna då? Jag suckar inte stöna We all saw it Go back to Anyway, fuck it Det här är en hitande skol After all Fuck the shadows Nej men alltså Det som gör alla filmer Jag tycker trailers jag minns, när jag var liten, när man gick på bio Jag har inget an jag hade käften jag ser, mm. Du leder du leder du leder Jag vet att det är någonting För, äh. jag gammal Förlåt att jag är lite glad Nej, jag tror du leder du låg ja. så här Jag vad det är, är gammal jag är från Virginia, det från hos var på är nu? Va? Nej, det var fortfarande att du tyckte Någonting tidigare var så mycket okay. Du vet, jag vet saker jag. som är roliga De sitter kvar mm. Jag tänker på dem ett tag Sorry, Hur jag ska jag aldrig le mer igen <laughs> Fortsätt okay. berättar berätta. vad du skulle göra så uh. kanske vi kan få lite effektivitet här när <laughs> uh. minst typ när jag gick på video som liten när så vi som mig när jag ikkann video när jag ikkann video som liten så kunde man gå man hade det där var lite pre-internet det på ett sätt det gjorde att man gick på video såg någonting helt annat och då en trailer upp för typ jag minns jag minns när jag såg turtles 2 trailer If you had to say, yeah, yeah. let's Turtles. <laughs> oh, Turtles, don't come in. Yeah, they're in and on, on, on trade under. Uh. I thought about Måste ha varit en tjänst, ja, det måste vara den stor känslan. Ja, det var liksom jag tror aldrig jag varit så glad innan eller sen dess. <laughs> eller sen dess. Och, nej, Och det är framförallt brukar med, det var ju vilken tur att du inte visste det då. Vad ledsen du var det bli vi. Så det här, glada, ja, det här kommer kom jag aldrig. Well, alltså jag tror jag tror jag skulle inte sammanfoga den så Batman Returns Australia, men the boys of the warning should come up. Kom nu. Ja, du kommer ihåg det alltså. Nej ja, men själv, nej det kommer. Ja. Uh, det du gör det är men jag fick inte jag fick inte i minst jag mina vänner fick inte väcka för så jag fick inte se en Så sådan senare, men jag anyway, sure. så var det ju så att um, nej men jag hade ingen jag skulle att det var på vägens och ändå så att det fanns föräldra på sånt här videolaget var ju om man köpte typ filptidningar som Empire eller Premiere eller Last of det var typ det för det fanns ingen det fanns ingen i det man kan du säga oh, the bless of ignorance fan vilken härlig värld ja, det måste vara då <laughs> Jag måste säga annars att jag, jag funkar som Erik. att Jag tittar och bara, jag lägger en bara märker till det. Är liksom, det är en film som jag vet ska komma, som jag har sett fram emot. Och då sitter jag och analyserar sönder tiden. Mm. Vad är det där i den scenen? Vem kan det vara? Och som när ingen sagde om ringhetsrejlarna ja, kom. Vad, vad, vad är det för filmer som, jag har inga fördomar om det riktigt. Vad, vad är det för filmer som du ser sett fram emot? Äh, det har nog bara hänt en gång <laughs> Vad var det för filmen? Det var, nu var senast var det den hobbyt filmen ah, den, är den är som projekt. Nej, den, den förra ah. Blir du glad eller besviken? Av filmen eller av Vad trailer? Är det? Filmen? Ja, filmen är jag ganska besviken. Men, ja, det blev jag också. Det har en tilläggsbok. Men... Där där är Radagast, tänkte jag. Ah. Och någon... oh, det var det, va? Ja, ja det var det. det. är så kul att... Liksom, så... Jag hörde folk som uppenbarligen inte vet vad de pratar om Och så bara Ja oh, men du bara slängde med en sån här comic relief karaktär För det skulle bli så Nej han är med i boken Han är ganska viktig till och med liksom, så är det stråd, så. Men ja ah, men... Är det den här filmen som Mikael Persbrandt ska ha mm. med i? Uh, han, han var inte med förra uh, Jo ja, han ska spela ja han Beard som, som ska be folk att passa i jävligt toga <laughs> <laughs> ska, ska ni till smak eller ska ni knulla? <laughs> Det är inte trollstaven Nu ser du det i kuken ja. oh. Är det är en persprat? Det är repliker i alla fall Inspirerade av mig. Jag försöker inte riktigt imitera dem För jag märkte märkt att det blir en Göteborgsdel <laughs> Det är som det Album <laughs> Inspired by <laughs> <laughs> <laughs> Men Senast jag och Jens Körde båda två och ligger peppring för er Uh, Nej fortsätt jag, jag förbereder och himma med ögonen bara. Ah, ja bra. Mm. Uh, st lite innan tack. Bra. Eh 15:00 då Yes. är uh, de hade släppt en teaser som jag var väldigt osäker För jag trodde att det var en trailer. Uh. Uh, där det bara var så här uh, det var mass... det var ett fint typ collage här, Ja men, men det är lite var... sådär <snar> Nej och det var det var, de ja. Sånär, det var... på benen bara. <snar> Nej, men, jag men man måste ju väldigt litet sägnation. Alltså, den med, uh, alla, alltså alla... närvänn. Det, yes, det är mycket stillbilder Ja jag just det. Man var ju tänke att på 63. Så den här tillbaka, den här lilla första teasern var liksom. Ja, det hans väl, det är den hjälp snygg man som säga. Ja, men den är ju. Um... Ja, alltså, man fick inte rida på att Pissan var där, det som kommer nu kommer handla om det. Det är mer att oj någonting än. Yeah. Och det var inte så här så att man ställde 5 <laughs> frågor eller för det man lite mer om den här nya trein. Ja, ni... okay, ja, vad betyder det här? Typ, annars det kan liksom, du Ja. lite. Ja. Nu, nu lagat det på de två trailers. Det var ju en uh, kort på 40 sekunder en lite längre på 140, va? Mm. Uh, som, det, det var bara wow, så yes, det. Är ja. yeah. um, men det är coolt att se. Jag, jag, jag tycker det är väl jag är väldigt impad om de lyckades hålla för de visade trailern första gången den 1 minu minut 40 sekunders trailern visades första gången på Comic Con i somras av Doctor Who eller av, uh, ja, ja alltså det officiella kanaler uh, och det är inte lagt ut det är allt Jag är väldigt impad över att det inte, inte läckte ut någonting. Jag hade också sagt att de hotade med Nej, det, det, det, de, de hotade Men de sa att liksom, om det har läckt ut kommer inte vi dyka upp Så han har höll sig ingen, ingen läckte ut skit Det är coolt ändå, det har gått många månader sedan dess. Jag skulle läcka ut den bara för att känna mig viktig Jag förstod att du skulle ut det Men Men det måste det säga Det är coolt att det inte läckte ut på så lång tid Ja men är ju, alltså, för nu, nu är det alltså Imorgon 11 dagar kvar till det här ja, Så det är minnen två veckor Exakt Och de har, de har liksom lyckats hålla öjna Alltså de har släppt lite detaljer i för små saker bara Men de har alltid det mesta fram till slutet Vilket är jättekult För annars får du så här Jag minns när Dark Knight Rises kom ut Då hade vi några, typ en teaser där Vi hade en Tre officiella trailers en trailer enbart Som var som släppte på någon jävla Come from a, the Och liknande Och en massa TV-spot Så du hade alltså som allt säkert Tio olika saker Jag kallade på med lite olika klipp om filmen Så du hade i princip ungefär halva filmen Om man bara klippte och klistrade lite <laughs> uh, Den är ganska lång Så att, jag menar nej Du hade väl i alla fall uh, 44% procent, faktiskt mm. Jag vet inte Nej men det är så så vill jag min poäng var att det fanns mycket material oh yes, yeah. Men det är väl nästan bara filmer Som bygger på böcker Eller som är fortsättningar på andra filmer Som man kan göra så med Jag satt som är Cornelius-filmen också ni ser. Och den byggde ju mycket på den Tom dokumentär dokumentären Cornelius tror jag Och då kunde man sitta också Och känna igen vissa saker och sådär men är det en helt ny film som ingen vet någonting om. Då funkar ju inte riktigt att är är ingen som kommer sitta och försöka lista ut. Eh, var den där, vem finns i den scenen och sånt där liksom. Nej, nej det är sant. Det är sant. Och det är, men det är så gud, för jag menar Nu betyder jag, alltså jag, jag tänkte. Det är svårt, det är svårt att, att sitta och vänta på någonting som jag inte vet om att man väntar på. Men jag menar, för det enda. De, de får saker väntar på just nu. Det är ju saker som är ja veck, två veckor bort Ja, typ några dagar bort bara Och sen liksom är det några år bort Och det är liksom ändå uppföljande saker bara. Ja. Eller fortsättningar på något sätt uh, Så att Nej, det är sant Det är det du säger liksom, det är man, man, sitter, man sitter och väntar på en trailer För någonting man inte vet om, om Man vill, man vill se, såklart <laughs> Wise words ja, yes, Det är nästan lika bra som Oscar Vad var du sa förut? <laughs> Hejdå. Jag vet inte, du får lyssna senare. <laughs> ja, det är om plastdockorna. Nej, så här var det. Är det, du Nej, men. Det var väldigt bra. Det, jag så alltså på, på, ja, på samma sätt att man inte ska kissa på folkskrapen, så ska man inte bygga plastdockor. Det är slut. Eller ja, man ska trampa på folkskrapen. <laughs> trampa på folkskrapen. <laughs> Words to live by. <laughs> And to die by. Well, alltså när död kommer det inte ett episoder ja, då är det ju inte och... den aktiva formen den aktiva personen i sen då är det som vi trampar på eller mögen dockat lite mitt eller mitt mitt är det blir inte dockad. <gården> beppade dig Han gjorde inte en docka som sa hej aldrig det? Det det han gjorde <gården> I love you vet du det Men jag så alltså okej men vet du vad det där händer inte As far as we know hallo <gården> för år någon mer han så leder jag en och han om jag för, men, en jag och <laughs> yeah, <it's not> <laughs> no, <laughs> I mean, om jag en uh, och han om så leder jag en och han om så leder jag en jag jag jag så och jag du, danger, Vad ska jag himla med ögonen? Jag himlar faktiskt inte på ögonen Jag rycker lite på ögonbrynen <laughs> alltså, alltså, i princip alltså, du, du. <laughs> The alltså, feeling du, comes across Alltså du ville ju bara att jag skulle bli här på det. Det är en bra sammanhang det skickas, tror jag <laughs> Det <Du laughs> är vice versa, du som får se sådana här skitfilmer <laughs> Jo, nu ska jag gå på Skittagga på den här filmen Bara för att Oscar ska gå bli Ja, okay, okej, nej men evitivad. För den gillade jag, men jag såg till trailers Precis sådär uh, Inför? Ja Jag såg den in dem inte För jag ville inte oh, yeah. well, Jag ville bara ha såhär Ett av dem var, yeah, var Så so, dumt som funkade för mig För det var så ja ah, men det var bättre än ätten Kanske är det bra med dåliga tider Så man inte blir besviken sen på Ja jag tänkte det Fast <här> <här> då är det bara att man inte ser den istället Nej jag jag ser mycket tid, jag ser den <här> allting ja. Men nej, det är, du är som, bara <här> du är som Stasi Nej de ser allt <här> Har du någon Erik Peppin för, den kommer väl om um, En månad ungefär uh, Nästa del av jobbet Ja det är faktiskt F Fast jag den... inte inte lika som inför förra, men ja men det ska bli spännande spela e Spelade nej, in Nu har inte jag läst boken här, Men är den delen av boken som den här filmen kommer att grundas på är Den mindre våldsam den första Nej, det vet du. Den det, första filmen här, det var ju En mer våldsam som ingen Ja, det var väldigt ja. mycket också. Ja, och det, det... Var, det var alldeles för mycket här som ja. Jag tycker det också det är... men, man, man är Jag inte... tror inte att bok här så nej, boken här är så våldsam är men den blir ju den här blir ja. mot slutet Så då kan man ju tänka sig att den, den här filmen kommer oh, bli nej. ännu Filmen kommer bli som Rambo ah. <laughs> <laughs> <laughs> Rambo 6? är Rambo Femman kanske fyra <laughs> Nej, vänta Fy, Fyran, det är den här nedbördman Ja <laughs> <laughs> <laughs> Ja, när han är gammal och säger, ja, jag gör du det? Är det skönt? Vad är det? Fast det är, är Rocky. Jag vet. Jag tror att Bilbo kommer hit och hitta några miniguns. Bara... <laughs> jag ser faktiskt inte en minigun som... Men vet du vad, det är inte det som viktigt, alltså, här, vet, det är viktigt. Skämtet, det funkar i alla fall. Det är en M2. Fortfarande, <laughs> jag vet inte. Nerd. Okej. Vi tycker om det ändå. Jag har en liten grej jag skulle vilja ta upp. Som här. Uh, jag vill tacka alla som uh, köper t-shirts hos oss. Den här cancer-gänen. Hur många blir det? Hur många är det? ja jag kan, jag, jag kan gå in på det sen, men, okay. uh, men det, det är ändå liksom att det, blir, det, det blir en summa som de här de kanske går. så det är bra. Det, det, det handlar inte om att ah, nej, men det var ingen vill att köpa t-shirt med flickvän och hon vill inte ha den. <laughs> <laughs> <laughs> det är ingen sån grej alls, utan vi fick in, vi fick in folk. Det är bra, ja. så det är nice. Uh, och, så det är vi Det är bra. Det är, men som är i det kommer att dröja till. Om man missar det här till. Haha, det kommer att dröja lite till. Det kommer dröja dra ut tag vi kör nästa vända, tycker. Jag. Och, vi vill inte det ska bli för mycket. Det kan bli för mycket. Jag måste ta lugn. Ja, för min sida var lite orolig om det. Ah, jag ville köpa, men nu är det lite för sent. Jag vann i någon liten film. Men hon vill ha en, så vi kan. Är såg med efteråt, så kan. Ja, se, se, se, se. Mm. Ah, Nej, men ingen bråskare heller, så vi kan... ja, så nej, men... Hon var väldigt taggad på och bidra eller? Men äh, det kan vi, för, vi, kan, vi kan ta det i ja. äh, hur som så, äh, det var jättekult. Jag, jag tyckte, jag blev, ja det var, det var kul och fan svårt, Så var jag väldigt så, men dag där är bara så här, jag skulle köpa, jag vet inte vad, jag skulle köpa någonting inga jag bara för det brukar, på på eBay. Jag in på en PayPal, bara wow. Här nice. Det var nice. Så, att, uh, så du köpte få några grejer för alla. Ja ja. hur det Men då ja. uh, Men det, jag, jag tycker det är rättligt och jag tycker tack så fan till alla som bidrog. Och, uh, vi, vi, vi gör säkert om liknande någon liten den i framtiden. Jag känner att det känns uh, uh, 네, Det känns bra. Jag, jag, jag hoppas att uh, att uh, Ja, jag, jag, kommer, jag hoppas att alla förstår verkligen Där kommer, kommer kommer komma dig Jag tänkte vi skulle ha mer någon från lungcancer Något avsnitt Lungcancer? Tror du det är så? Lungcancer? Well, varför, varför var det offensiv? <laughs> det var inte offensiv, jag blir aldrig, Eller jag... Ah! Jag aldrig kan... Avengers, Avengers, Avengers, Avengers Avengers, Avengers Avengers. Ah. <laughs> Okej, okay, jag tänkte jag skulle försöka bjuda in någon från lungcancer Uh, till att ta sig lite längre fram. Nej, er de pengarna kan vi prata det om. Okay. Det är bra. Ja. Så plats. Men vi alltså, inte be managen behöver inte. Vi behöver inte sätta till. Hej, nu ska vi. Nu, väcker en stem cancer. Inte nu ska vi prata cancer. <laughs> inte riktigt så kanske, men ändå. Men känner mig väl vi kan prata om någonting annat? Det <laughs> ja. hey. är ja. kommer jag olägligt? <laughs> ja, det gör jag nästan alltid. <laughs> jag, jag är cancer. <laughs> ja. Så det kommer vi ta. Det kommer vi. Det kommer vi köra någon i framtiden och ja uh, yes, uh, snart snart. Det är bara veckor bort. Vi bara några veckor bort till uh, Vår stadsfest. skäggfest det. Eh uh, Skägga på pålusa. 2013. Vi kommer känna oss gud också. Vi, vi kommer där. Jag tycker vi kör där vi, vi har, vi har du, du har din namn på det här nu. Oh, med, det är det vi, Så där kan det jag kan, det, det, det, kan det, det kan bli som, så här, Det är min årsfest. Nästa år så har vi bokat in massa band och laxär liksom. spelar på Skägga. Songs, <laughs> Vem? Ja, du ska sjunga eh, Ja, hon vill. Kanske försöka i alla Då ska du kunna bygga upp en festival Ed... att ah, du skulle spela i sången hela Vi ja. <laughs> <laughs> kan fixas. Oh. Lamb of God ska vara tycker jag. Ellen Biscuit så du kan bara bli Oscar. Oscar Biscuit in the House, ja. Nej, Oscar Durst. <laughs> I'm against the market, yo. I'm against capitalism. Buy my record, yo. Yeah. Completely, yo. But I just said, Oscar Biscuit lads better than Limp Oscar, I thought. I can come with a kicker. I don't know what I anyway. <laughs> um, so, it's a time when I say for Florida. I think we have... I don't know. I Eight places left. All right. Yes. Ja, det Så att uh, ska. Skaka då är det nästan full alltså. ja, Nästan full. Eh mm. uh, Skaka gasen Gmail Ska och, och uh, ja, det är väl bara det egentligen men det är själva alltså, sen betalar man man betalar för det man äter och dricker. men menar, det är säger jag väl ganska lite då. man nu Yes. Men uh, ja, det blir gett. Jag vet att har du kommer du vara där? Jag tror det. Ja du kommer där. Jag kommer. Alla kommer där awesome. Ja jag är ganska säker på att jag kommer att vara där det... Om inte annat så kanske du kan hämta folk när vi och ska hem <laughs> Ja nej nej det, det är inte så att jag inte att jag jobbar Utan jag har för mig något annat som jag skulle göra Men jag har med också att det blev inställt Men alltså Osa, var Hur kan det vara viktigare än det här uh, det, det är frågan vad man har bokat in sig på först Nej det är inte så Men alltså. jag tror faktiskt att det blir inställt så jag är... awesome. Annars så jag kommer... kommer jag att ställa in det. Cool jag vet inte om det mer utöver Ja men äh, ja nästa vecka Hoppas jag att vi äh, via självbloggen Så kommer ni få en, Ett avsnitt som jag Jens äh, och Patrik spelade in på KGB i onsdags Där vi ibland fick inte Vi kan inte spara vem än Men äh, vi fick intervjua någon ganska cool människa Ja, mm. ja Men cool människa badå, då menar jag inte bara Typ här typ, Snår det var där och pratade lite. Det, det, det, det, det, det, det, det var ni också, men ni Det, det, det, kan, det, kan, det, kan, det vi kan Vi kan, vi kan, vi kan spoilera den bilden. Den, den teaser inför en trailer om vad som händer. Vi kan säga att vi inte vill snurra och att. Uh, den är mer sant, det, det är inte sant. så <laughs> En sak leder du till en annan Du släpper inte vid uh, Ja, och sen snart Kommer väl en uh, GameX GameX-Ven kommer, uh, vi hoppas ut ja, Jag hoppas ut i veckan, och jag kommer länka allt där Jag kan länka saker uh, Både två är värt att lyssna på, det på Jag tror GameX-grejen är nog mer om man är inne på sånt ja, ja, Medan ja. jag tror skräckbloggen ja, ja, ja, ja, Festen är nog ganska gans, Nej men inte helt jag jag vid det var ganska vanlig avställning För att vi massor av gäster ja. var. Så jag tror man kan digga den i alla fall Men jag tror att det här med gamingsgrejen Kanske blir tråkig De senaste man har, Om man typ bara Jag gillar Candy Crush och typ Snake oh, Och sen nej. inte blir så någonting annat Nej, men just på äh, skäggtävlingen så pratar vi just mycket skägg. Mycket mer än vi, vi har gjort Ja så alltså, nu behöver du prata om skägg för det är väldigt länge nu. Nej, det. exakt. Ja. <laughs> ja, det är bra? Jag vet att jag sa förra veckan att jag skulle spara det här i ett år. Ja. Jag tror inte det kommer att hända. Så. Varför Vad inte? Jag vet inte. Jag bara får samma vibbar som jag fick när jag hade långt hår. Ja. Det ser bra ut i spegeln, men... Så, har, han, hun, jag tycker inte annars Han gör Avengers-ögon och grejer nu By the way, ifall ja, <laughs> ja, men, du... men vet ni, jag kanske får ett infall och skär Snart Skägget, alltså <laughs> Men um, jag tycker det är väldigt stiligt ja, taste, Thank you Nej, men vi får se det är mycket möjligt att jag har kvar men det finns en tjej som har sagt det till förut. Nej. Vem, vem, vem har delakt med dig, Jag ska Jag ska slå den. Ja. <här> <Du ringer> dig, <här> Ingen har varit elakt mot mitt väg. Det är helt enkelt så att... Så, men, vad menar du med spegeln? Jag fattar inte det. Ser det inte bra ut liksom, från att titta nej, det? det jo, det, det ser jättebra ut. Jag kan inte titta ner på det. Mina kinder är i vägen. <här> min näsa är i vägen också. Det jag kan se när jag... Då, då kan jag se. Men det kan inte använda det som mått för hur vad ska jag, jag ger en heads up. Det kan vara så att en dag kommer jag naken. Men det var då ska vi prata när vi kommer hem sen lite. Ja. Ja, så kom. Men uh, all right, där var kackas jag heter Erik. Jag vet inte Jens. Patrick, det då ska du sa. Ja. Yeah. <laughs> <laughs>